Але принцеса, мабуть, відчула її погляд, рівніше витягнула і без того тугу, мов струна, спину, поклала руки з тонкими пальчиками на чистий, без жодного папірця, стіл. «Гаразд, почнемо. Які у вас є відео та аудіоматеріали?» Софія спантеличено затнулася. «Власне, Власне, жодних. Я ніколи ще не знімалася і не записувала своїх пісень. Пісень зацікавлено скинула угору довжелезні вії принцеса. У мене записано поетеса. Я, власне, пишу вірші, але іноді додаю до них мелодії. Це важко назвати піснями. Це так, вірші під гітару. Ну от, звичайно, подалася з козами на торг, тут люди з власними записами, з касетами, з відео, з цими відеоматеріалами от А вона, му вуйна, невмивана, виповзла, хто з нас звідки, і туди ж знімайте мене Ні, нічого в неї не вийде вже приготувалася підвестися, подякувати за запрошення і перепросити за витрачений час, та принцеса досі холодно-незворушна спитала. «Даруйте, а це не ви співали восени минулого року у філармонії? Щось про Магадан під гітару». Софії нічого іншого не залишалося, як признатися, власне, «Я». Софія почувалася скуто і вимушено. раз по раз ловила себе на повторенні того власне, яке ніколи, власне, не вживала. Це, мабуть, від намагання додати собі впевненості і прагнення створити враження розумнішої, ніж є насправді. А ті пісні у філармонії? Вона згадувала той виступ майже із соромом, подалася поміж професіоналів, а її ніхто там і не помітив. Хоч би хтось сказав добре слово. Дивно, що цій рафінованій телеестеці запам'ятався річної давності триакордно ганебний спів. Та принцеса що не усміхається ніколи, враз розцвіла такою лагідною усмішкою, що її дрібненькі біленькі зубенята засвітилися немов ліхтарики. Так, це ви, ви, жінка з гітарою. Мені тоді так сподобалися ваші пісні. Усі три чудові. Та кожна по-своєму особливо та, прокохання, ніжна, лірична, я ледве не заплакала. «Не залишай мене одну?» «Так, так, вона». Розмова, що починалася сухо і байдуже, перетворилася на теплу і дружню. Звідки й не взялася кава, шоколадка, і за годину вони вже теревенили немов давні подруги. Софія завжди легко сходилася з людьми, і часто знайомі з вимушених причин, пацієнтки, матері студентів, випадкові зустрічні ставали добрими близькими приятельками. «Софія, ви даруйте мені мій сухий тон при знайомстві. Я вже давно мордуюся над тією передачею. Так важко знайти цікавих людей». Я вже розмовляла з багатьма жінками, та лише дві-три з них мені припали до душі. Чи я чогось не розумію, чи... Знаєте, мені їхні вірші... Тихенько по-змовницькому нахилилася до Софії. Мені їхні вірші не подобаються. Напевно, я не тямлю нічого в поезії. І скрушно зітхнула. А хіба потрібно обов'язково бути фахівцем, щоб вірші сподобалися, припали до душі? Їх же пишуть для звичайних людей, читачів, а не для професорів філології. Принаймні я.